Перша книга, Хронік Розділ 22 Тому і постановив Давид Тут буде дім Господа Бога Тут жертовник навсипалення Ізраїлові Звелів Давид зібрати чужинців, що пробували в Ізраїльській землі і поставив каменярів лупати і тесати каміння на будову Божого дому. Давид наготував також багато заліза на цвяхи, на стулки до дверей та на скоби, і стільки міді, що й не зважити. І кедрини безліч, босидонці і тирійці достачали Давидові силу кедрини. Давид думав собі. Мій син Соломон, «Ще молодий, слабкий хлопчина. А храм, що його треба збудувати Господові, повинен бути величавий, знаний і славний по всіх краях. Оце ж почну я споготовлювати для нього». І багато наготував Давид перед своєю смертю. Він покликав Соломона, свого сина, і заповів йому збудувати храм Господові, Богові Ізраїля. І сказав Давид Соломонові, «Сину мій, у мене було на думці самому збудувати храм для імені Господа, Бога мого. Але надійшло до мене таке слово Господнє. Ти пролив багато крові і вів великі війни. Ти не збудуєш храм моєму імені» бо ти пролив силу крові на землю перед моїм обличчям. Ось народиться у тебе син. Він буде людина тиха, і я дам йому спокій від усіх його ворогів навкруги. Тому Соломон буде його ім'я, і я дам Ізраїлеві мир та спокій за його часів. Він збудує дім моєму імені. Він буде мені сином, а я буду йому батьком, і зміцню престол його царства над Ізраїлем повіки. А тепер, сину мій, нехай Господь буде з тобою, і нехай тобі щаститься, щоб ти збудував дім Господові, Богові твоєму, як Він говорив про тебе». Нехай Господь дасть тобі розвагу і розум, коли настановить тебе над Ізраїлем стерегти закон Господа, Бога твого. Тоді ти й будеш щасливий, коли пильно виконуватимеш накази і закони, що Господь заповідав Мойсеєві про Ізраїля. Будь сміливий і мужній, не бійся і не тривожся. Ось я у своїй бідноті, Наготував для Господнього дому сто тисяч талантів золота та один мільйон талантів срібла, а міді і заліза так багато, що і ваги немає їм. Дерева і каміння я також наготував, а ти додай до них ще більше. Маєш безліч робітників, каменярів, каменотесів та теслів і всяких здатних до різної роботи золоту, сріблу, міді та залізу, немай ліку. Починай, отже, і роби. Нехай Господь буде з тобою. Давид повелів ще й усім князям ізраїльським допомагати його синові Соломонові. Чи не з вами ж Господь, Бог ваш, що дав вам скрізь спокій? Він бо видав мені в руки мешканців краю, і край підбито Господові та Його народові. Схиліть ж тепер ваше серце і душу вашу, щоб шукати Господа, Бога вашого. Візьмітеся і збудуйте святиню Господа Бога, щоб перенести ковчег Господнього Союзу та святий посуд Божий у храм, що має бути збудований для імені Господнього».